Naxış qardaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mm. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və salamə alə əşrafil anbiya və seydil mursəlin. Əmma ba'd. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri və hul min lisani yafqahu qawli əmma ba'd. O keçəndə səhv günahlar e, səbəb olur ki, insan Allah qatında lənətlənmiş insanların meyələyə girir, sırasına gedir. Və deyir ki, lənət də ümumi olar, amma xüsusi nəyinə bilməz. Xüsusi təyin eləmək olmaz. Küfr ümumi olar və xüsusi təyin eləmək olmaz. Yə bu məsələlərə insan fikir verməlidir. Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə ən çox elə bir ki, çəşan, səhvə yollayıran insanlar da İslam'a tezə gələn insanlar olur. Çünki belə məsələləri ayıra bilmirlər. Yaxşı. <coughs> Sonra şeyx gətirir ki, وَمِنْ اَثَارِ الظُّنُودُ وَالْمَعَاصِي اَنَّهَا تَحْدُثُ فِى الْأَرْضِ عَلْوَعٍ مِنَ الْفَسَادِ فِى الْمِيَّةِ وَالْهَو Və günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar quruda və suda, yəni dənizdə və yerdə bir çox fəsadların törətməsinə səbəb olur Və fəsadlar ümumiyyətlə gəlmə baxımından, insanlara bəyan olma baxımından kəri ayrılır Biri, o səbəb ki, yəni, dəlayla açıq aydın elə bir ki, reaksiyaya girir, insan onun səbəbini bilir Person günah edir, yəni Allah Subhanahu aziz günahlar bədbəxtliyə aparır. Günah necə bədbəxtliyə yaparır? Yəni günah edirsən, işte, o günahdan xəstəlik tapırsan, nə tapırsan ya pulu artıq lazımsız yerlərə xərc salıb bərəkəti götürür. Yəni bu zahirən insanın gördüyü elə bir ki, günahların nəticəsidir. Bir də var ki, insanın elə bir ki, səbəbi zahir şey səbəbi zahir olmayan Ümumi günah işləyirsən, amma Allah subhanta ona görə bəla gündədir. İnsan, məsələn, zina edir, Allah subhanta nədir? Zəlzələ gəlir və ya başqa-başqa əzaqlar gəlir. <coughs> Yaxşı. Demək, Allah subhanta quran kərimdə uyurur ki, Zaharəl fəsəd fil bəri vəl bəhri bimə kəsəbət əydin nəs liyudhiqəhum bə'dəlləri amilu ləəlləhum yərciun İnsanların etdikləri günahlardan dolayı quruda və suda fəsad üzə çıxdı. Etdikləri günahların bəzisini onlara datdırmaq üçün. Yəni, hətta bu üzə çıxan fəsad Allah subhantı Allah bu fəsad vasitəsilə tam olaraq yəni, bəla göndərmək. Yəni, insanların etdiklərinin bu, yəni, yüzü bir hissəsidir bu bəla. Əgər Allah subhantı Allah insanların etdiyi bütün bəlalara görə onlara əzab göndərtəkdir, Yer zərində insan qalmaz. Və ümumiyyətlə, yəni dedi ki, səbəbi zahir olan ya yəni ist zina olsun, istərsə rüşvət olsun, istərsə haram yollara bu xəjdləmə olsun, istərsə qeybət olsun, yəni insanı tələbəcə danışacaqsan, gedəcək qulağınla çatacaq, gələcəksən istə və arada problemlər çoxalacaq, o səni vuracaqsan, onu vuracaqsan getdikcə fəsad çoxalacaq. İnsanlar arasında düşmənçilik yaranacaq, yəni günahlara hatərəfdən tərə, ha baxson, görürsən ki, insanın həyatına zərərdir. Bu, quruda olan fəsatları, suda olan fəsatları da həmçini insanlar müxtəlif zərərli şeylər hazırlayırlar, həm dinlərinə, həm dünyalarına zərərli şəkildə. Və onları bıraxırlar dənizdə, dənizdə də müxtəlif fəsatlar əmələ gəlir. Bu, bunun görünən tərəfi, görünməyən tərəfi də insanların günahlarına görə dənizdə də balıqların artımıza dinlə bilər ya balıqlar, məsələn, çıxıb elə ki, imtihar şəhliyi kimi dəndizə bayral ata bilər necə ki, bu yaxında delfinlər, balinalar özlərin sudan qraq atırlar və <coughs> həm kinşəx gətirir ki, günahların yer üzərində vurduğu zərərdən günahların insanlara gətirdiyi yerdə insanlara gətirdiyi zərərlərdən biri də de, sürüşmələrin, zəzərələrin və ümumiyyətlə diyərin bərəkətinin çəkilməsidir. Waqad marra Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm alə diyari Samud fə min dukhul diyarihim illə wahum ba'kum. Yəni ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm, yerindən keçəndə deyir ki, oradan keçəndə ancaq vanca ağlayaraq keçin və peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onların elə bir ki yerinə girməyə qadağan eləyib və onların suyundan içməyə qadağan eləyib, onların quyularından su götürməyə qadağan edib. Hətta o su ilə yoğrulmuş xəmiri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm köylə atmağa əmir edib. Yətta onu belə istifadə edin bilər. İtəəsir uşaq mülümə asiyyədir ki, niyə görə? İnsanların elədiyi günahlara görə suda fəsad əmələ gəlir. Və o fəsad əmələ gəlmiş sunanda nə olur? Xəmir yoğrulur və artıq o fəsad əmələ gəlmiş sunan xəmir də yoğrulanda istər-istəmək o fəsad da öz təsirini o kereyi göstərəc Əcmi qardaşlar göstərəcək və istərsən məz, insan da onu yiyəndə o insana da onu təsiri keçə bilər Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyir ki, o xəmri atsınlar Və həmçini şəx gətirir ki günahların deyil acı aqibəti hətta meyvələrə öz təsirini göstərir Necə ki, İmam Əhməd öz müsünədində gətirir ki Rucidəvi xəzəyini bəni ümeyyə bəni ümeyyə indiyi zamanında onun deyil, elə bir ki ambarlarından bir dənə dəri çıxar dəri içində də bir dənə buğda olur və deyir o buğdanın elə bir ki, böyüklüyü deyir xurma tığmı boyu deyir və həmin o dərinin içində yazılmışdır ki, bu ədalət vaxtında bitən buğdadır yəni zülüm fitnə fəsad nə qədər çox aldıqca meyvələr də getdikcə balacalaşır Elə indi bu, bizə məlum ola xürmədir. Allah bilir, e, o vaxtın, ədalət vaxtın xürməsinin tümün nə boyut olur. Bədini, və şəx gətirir ki, Axtarani cəmatin min şüyüxü sahra ki, səhrada yaşayan deyib, toplum bir şəxdən deyib, şəxlər deyib, mənə demişdir ki, deyir, Və kəsirun min həzil əfəti ləti tuzib həlləm təkun yərifun min qəbul deyir. İndi deyir, çox, məsələn ki, xəstərilər və ya ki, çıxım insanların içərisində biz deyib belə şeyləri görməmişik deyir. Və amma təsir uzunluğu fi suvarul xalq və günahların hərisini insanların da zahirinə təsir göstərir. Yəni hə insanların getdikcə balacalaşmasının nədəndir? Və hə? günahlardandır. Necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir: "Allah subhanahu və adəm alayhissaləm yaradanda nə qəd olur? Hə? 60dir Kimin dilsək ilə? Hə? Adəm öz Yoxsa bizim dilsək ilə? Hə? Hə? Ölçü dilsək, nətə bir ölçü dilsək? <gülüyor> Adəmin dilsək yoxsa bizim dilsək <gülüyor> ilə? <gülüyor> o vaxtın dilsək ilə. O vaxtın dilsək olsa, o deməyə bir hikmət qalmaz. O vaxtın dilsək ilə kiminə bilinə boydur? Allah bilir, insanlar da günahlar ediblər. Bəlkə də o adamın dirseyi, necə deyən, dirseyi vasitə ilə onun yanında bilməli kimi. Bəlkə dənizlərdən de bir damla cəmi dirseyi oyun yandı. Hə? Adamın boya böyük yani olur. Hə, dirseyi də olur Allah bilir, amma yəni belə ki, insanın dirseyi ilə bizim dirseyimizlə eee olmağını elə bir təkan verən Əl yəni, amillərdən biri də Peyğəmbər sallallahu alayhi və həmişə insanları ağıllarına görə xitab edir. Ayrılıqda başa düşəcəyi şəkildə, əgər <coughs> adəmin dilsəyinə olsaydı, onu yəttə bəyan edə bilmədən bir nə qalmazdı. Yəni? Hikmət qalmazdı. Dərqün Allah bilir. Sonra gerçəklikdə <coughs> ki verir kimi adəmin əsin gətirir ki, Adəm deyir, 60dir ziradır. Zirada məsəl burda deseydən Dirşey, elə barmağı üzünə cavab olan yerə deyil. Fə izə aradəllahu an yəsəhrə l-ərda min zulmətin və fəcrətin və min xəwənsin yəxruc əbdən min ibadəhə min əhlil-beytin nəbi Allah subhənahu yer üzərindən xəyanəti, zülmü, günahları təmsil istəyəndə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm olan bir nəfəri göndərəcək, Mehdi-ni göndərəcək və Allah subhəna və təala o Mehdi necə ki indi yer üzü fitnə, fəsadla, zülmən dolub, eləcə də o insan üzünü ədalətlə dolduracaq. Və Allah subhəna da o vaxtı ye Allah-ın izni ilə yer o vaxtı öz bərəkətini çıxaracaq. Necə ki əvəllər ədalət vaxtlarında çıxarmışdı. Hətta inə əsabətə minəl nəsə yəqlünə rümmən Və hadislərdə gəlir ki Hətta Bir dənə nar Bir qrup insana bəşdirəcək Əvvədə böyücək və, və on yiyən nəsə hətta deyir Onların qabığını insan deyir Özü üçün kölgələnmə kimi istifadə ediblər Yazı on təkimi Və yəqlünə anqudun minəl iynəbi Vəqrə bəyirin vəciz üzümün de, bir dənədir dənəsi dəvənin o beli varı sinəmi hətta de, o boyda olacaq deyir <gülüyor> və innaluqatan vahidun la takfi fi amma minən ümətlə, bir çiçəyi neçə insanlara deyə çata biləcək sonra <gülüyor> şeyftə ki burada bir məsələ var ümumiyyətlə o yeri yəni, gəmiş ki deyir ki insanlar bir-biri ilə yəni balaca insanlar yəni ki insan aralarında məsələn belə insan görəndə ona deyənmək sən günahın çoxdur. Aydındı? Və ya uzun insan görəndə belə insan görə bilmir olmaz ki, bu Allahdan daha çoxdur. Aydınlı qardaşlar, bu can olan bir şeydir. Nə məsələsində? Hə? Nəsində nə səs? Bu tədricən olan bir şeydir. Onu yəni belə insanlara şamil eləmirəm də. O ümumiyyətlə insanları elədigi günahlardan dolayı insanlar keçəcək içidir. Amma belə fərdəyə endirmək olmaz. Alın. O için, uzun olsun, böyük olsun Allah subhanısa da ondan çox qorxan olmasın Yəni bu işdə Uzuna, böyüyə, balacaya baxılmı Bu məsələlərdə ayırt eləmək üçün İnsanların Arasında baxılır Hə? Qəybə sən baxan məsələ atarsın. Hə? Ən birinci insanın namazına baxılır Həmişə sərəflər üzərində Dost sandı insanın namazına baxarlar Həyə görsək, namazı doğru, düzgündür Yəni, tələsə-tələsə qılmır Namazda sağa-sola baxmır yəni, Bilərdi ki, hə Bu insanda inşallah xeyr-bərəkət var Yaxşı <gülüyor> Yəni, insanın zahirə götürəndə əməllə baxılır Sonra Şeyx gətirir ki <gülüyor> Günahların acı aqibətindəndir ki Günahlar insanın qərbindən Qeyrət odunu Alovunu itirir O qeyrət o da alodu ki, qəlbin həyatı və insanın islahı deyə ona bağlıdır. İsa həyatı islahına bağlıdır. Fəl qeyrəti hararatu və naru ləti tahrəcu ma və sifətil məzmuna. Və qeyrətdir elə bir şeydir ki, qeyrət insandan pis və məzmum və zəli xüsusiyyətləri uzaqlaşdırır. Aydındır?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 Ümumiyyətlə qeyrətli insanlar da çox baxırsan ki, tərbədən uzaqlaşır. Və qeyrət deyir ki, insanı bu pis sifətlərdən təmizləyir. Necə ki qeyrətin odu ki, insanı pis sifətlərindən təmizləyir. Necə ki necə ki kama yakhruju al-khabasu dhahab wa al-fiddatu wa al necə ki od qızılıyı, gümüşü, onun zərcirlərini təmizləyir. Necə ki, bir də misal var, deyirlər, <coughs> e, odu ya, Qızılı deyir Odu ilə imtihan edirsən Yəni, vurursan görmə O təmizdik, əsildir, əsildir Neçə faiz edir, bildir, neçə faiz qızıldır Kişilər də nə ilə imtihan edir Kişilər Kişilər dedir, qızınla Qızı. Aydındır, yəni, pulla Və əşrəxun nəsi və aləhum himmətən əşrəxun qayrətan alə nəfsi Və xasətihi və ən şiddətli qeyrətən və ümum insanlardır. Və insanların ən şərəflisi də özünə, öz ailəsinə, öz yaxınlarına, ümumi insanlara qarşı qeyrəti olan insanlardır. Ona görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi bu insanların içərisində ən kamil olub. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, siz eşərin qeyrətindən təqib edənirsiz, amma mən ondan da qeyrətliyəm, qısqancam və Allah subhəna və təala məndən də qısqancdır. Sonra Sonra burada şeyə keçirik ki bir az da la ahadun min allah Allah Subhanahu taala da qısqançlıq yoxdur. Min ajli zalika harrama al fawahish ma zahara minha wa ma batan və buna görə də Allah Subhanahu taala yüze çıxan və çıxmayan bütün fuhuş, fahişə əməlləri Allah Subhanahu qadağan eləyib. Wa və bu qısqancılıqla, bu qeyrətə rəğmən bunun qarşılığında Allah Subhanahu taala insanlardan Üzür üzür də qəbul edir. Yəni üzürü ən çox Allahdan qəbul edən, qəbul etməyi sevən başqa bir kimsə yoxdur. Min ajli zalik buna görə də Allah Subhanahu taala peyğəmbərləri göndərir. Və Allah Subhanahu taaladan daha çox məhti sevən yoxdur və buna görə də Allah Subhanahu öz özünə sənayədir. Və hədisdə Allah Subhanahu-nın Kamilliyinə dəlildir Və Allah subhantallarının elə bir ki Qıskanclıq sifətindən Elə üzrləri qəbul eləmək sifətin Bir yeri toplanır Yəni bu Allah subhantallarının kamilliyidir Ümumiyyətlə, insanda qəzəb nəyə götürür? Hə? Ədalətsizliyə aparır Qıskanclıq Üzrləri qəbul eləməmək aparır Ayıdmək, insanın İnsanın Elə bir ki Ucalığı İstər mənəvi cəhətdən İstər İstsi cəhətdən İnsanı çorluğa aparır İnsanın fütürəti Yəni Əgər sən ucalırsansa Bir dağın başına çıxsan Aşağıdakilərin səsini işləyəcəksən Hə? Yox Aşağıdakiləra görə biləcəksən hə? Yox Və mənəvi cəhətdən də insan ucalsa Şan şöhrətləməcək, bununla mıdır? Bu, bar dövlətlə görsən ki, çox vaxt İnsanı haqqı lazımincə dəyərləndirməməyə səbəb olur Aynıdır Haqqın qiymətin verməməyə səbəb olur İstər insanlardan olsun, dəyərli insanlar olsun İstər dəyərli mövqeylər olsun Amma Bu insandır İnsan da zəifdir Amma Allah subhantallarının Elə bir ki, qəzəbi Nədir? Ədalətinə heç rəq mani ola bilməz Allah subhantadan daha çox qəzəblənən var Amma Allah subhantadan bu qəzəbi Allah subhantadan ədaliflə mali olmur Ona görə bu sifət Allah subhantaya heç vaxt Naqisti gətirə bilməz Allah subhantadan ülviyyəti Ucadığı yaxınlığına əngəl olmaz Allah subhantadan ucadır Amma onun yaxınlığına da mali olmur Aydın qardaşlar Həmçin Allah subhantadan səbri Onun qəzəbinə yenə mali olmaz Və həmçinin Allah s.q. qıskançlığı onun üzrləri qəbul eləməsinə manə olma Məsələn, əgər bu gün bizdən birimizin evin gəlib dağıtsalar Kimsə əbrə edə bilər İnsan elə insan var ki, aləmi dağıtlar təkər yə. Evin yoxa bəlkə bir də maşının əlinə alsalar Amma Allah s.q. görənə qədər səbr edir Özəllə Allah Subhanahu adının gücü çatdığı aldı. Və insandakı qısqanclıq insanı kördüyə aparır, zərərə aparır. Görürsən ki, oğul ismin ailəsində hər hansı bir şey görər, ona qısqanclıq kimi görsənər, amma bəlkə o həqiqət də elə deyil və bu qısqanclıq insanın gözünü bağlayar. O qadından üzrü qəbul edə bilmir. Ona görə də sələflər deyir ki, gözləri kör edən qısqanclıq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 Şeytandan yani yəni Əgər qəzəblisən, ağlı və ilk anda bilsən, Hər hansı bir fikir gəldi Dedim ki, bunu belə eləyəcəm Gedib filan kəsə deyəcəm ki, bu iş belədir Yəni eləmə Hətta diz olsan belə Gözdə qəzəbin soyusun Ondan sonra get həkum ver Yəni, məsələn, qəzəblisən Zövcən əlinə istəyəməsən Deyəcəm, boşayacaq bunu Öz-özlə fikirləşsən ki, deyəcəm, çıxardacaq ağasından talaq Problem yoxdur, özü sakinləşdirmək üçün hətta nəqiq səndirsən Amma Sakitləşəndən sonra hökum verir Və ya qəflət anında Məsələni bilmirsən Nəsə iştahat eləyirsən, hökum versən Yəni, qəlbə gələn ilk duyğular nə deyil? Gözəl Düzgün deyil, çox vaxt, yəni isabət eləmir Və ya maşınla hər hansısa bir kimsə gelir Yanındakı bir adam Ona çəkir, a, tez, tez, buradan dön Dönmə Qəlbə gələn ilk duyğular Heç vaxt problemlərin həlli üçün istifadə olunabilməz. Bu, üç anda gəlirsə. Qəflət anında, qəzəb anında və şəhvət anında. Şeytan sonradan peşman olacağınız şeylər elətdirməsin sizə. Yaxşı, niyə görə bu, yəni şeytandan sayılır? Hə? Niyə görə şeytandan sayılır? Ona, alimdər ona gəlçir ki, bu əsas səbəbi odur ki... Tərəsdir. Hə? Tərəsdir. Ya, bu fikir səni tez gəlir Heç bərdən fikirləşmirsən Bir, deyil, bir ağlı, ya, edeyim, məsəl, ki, də bir ağlıq Bunu belə edeyim Gəldik ki, belə edeyim Heç deyil, şeytan Məsələnin həllini Səni asanlıqla təslim edə hə? Doğru bir şey eləmək isə 100 zəfər ölçürsən, fikirləşirsən Yadından çıxır Heç deyir, əgər o məsələdə sənə xeyrin varsa O məsələdə sənin çıxış yolu varsa Şeytan ona hasan da san Sənə təslim eləyə, çıxış yolunu sənə elə bir asanlıqla göstərə, adı məsələn kitab verirsin adama, dizə aç məsələn, tuta, filan suriyyəni tap oradan. Baxırsan, insanın gözü bütün suriyyələrə dəqiqə bir də axtardığından başqa. Çünki insan nədir? O xeyirdir, insan o axtarıb. Amma özünə görə, ona görə lazım olmaya o qədə şeylər gözü deyik. Və ya adını çıxır cədvəldə, gedib baxırsan, axtarsan, görürsən, öz adından başqa bütün hamısını adını tapırsan. Ona görə məs buna görə alimiyar gətirir ki, qəlbiə gələn deyir. İlk duyğular, qəzər və şəhvət və qəflət anında heç vaxt gözəl ola bilməz. Ona görə insan fikirlə fikirləşməlidir və <coughs> məs buna görə də ee iç bağışdan sevgi bəyan edilmir. Aydındır? İç bağışdan sevgi bəyan edilmir. Ona görə ki insan iç bağışda şeytan onu aldata bilər.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 Amma axrı neylə xtarır? Axrı deyə heyvan ətlarına Ona görə İnsan belə məsələlərdə Diqqətdə olmalıdır Necəlbə gələn Üçdüncəların Toruna düşməməyə Çalışmalıdır <coughs> Sonra deyə Və kəthirun Mimən yəqbəlilməadir Yəhmilhə alə qubulhə qillətil qeyrə Və dedi ki Ümmətlə İnsanın xətası nədir? Yəni görsən ki, qəbul eləmir də. Yəni qısqançlığından dolayı o üzrləri qəbul eləmir. Və yəni, bu insan qeyrətindən gəlir. Və amma möminlərdə tam əksinin olmalıdır. Möminlər o qəzəb ilə qısqançlıqla üzürləri qəbul eləməyi bir yer toplamalıdır. Amma bəzən insan üzürləri qəbul eləməyi insanın qeyrətinin azlığından da olar. Əgər o insanda iman olmazsa Allah s.q. qorxmazsa çox mahbələ insanlar onlar hər şeyi qulaq ardına vurur <gülüyor> yəni bu deyir ki yəni, bu şeyhin bunu gətirməkdə əsas məqsədə odur ki yəni diqqətdə olsun yəni bu biz belə deyirik ki insan üzrüləri qəbul eləməkdir amma belə vaxt ola bilsin üzrüləri qəbul eləmək özü insan için naqiz sifət olsun Loğif sifət olsun, qeyrətin azlığına olsun, hətta yatawassə fi tariqil məazir, hətta görürsən ki, üzürləri qəbul etmə nöqtasında insan həddən artıq genişlənir. Və yara uzran məali isə deyirsən, hətta üzür olmayan şeyləri insan üzr kimi görür. Hətta yatazra kəthiran minhum və bəziləri də deyir, görürsən ki, qədərdən dəlil gətirir, qədəri üzr sayırisənə. Və kullun minhum Bu insanlar şək şey yox ki, ümmətlə götürəndə bu insanlar Mətd olunmayan insanlardır. Və ləmmə cəma Allahu subhənahu və təala min sifətil-kəmal kulləhā kənə əḥaqqə Allah subhənahu təala bu sifətləri dedi ki, yəni qəzəblənəndə ədalət, qəzəbi ədalət nə olunur və qəncədığı Allah subhənahu alə qeyrəti, onun elə bir şey üzülləri qəbul etməsindən məhrumlular hamısı Allah Subhanahu taalanın kəmilliyinin sifətlərindəndir. Amma insanda görürsən ki, çox vaxt bu sifətlər naqisliyə yetirib çıxartır və inşallah qalan da qalsın, gələn dərsimizə və Sallallahu